WikiArtMap és una plataforma internet, és el mapa de l'art a l'espai públic i l'explicació més senzilla és a partir del nom, WikiArtMap. No? Wiki és perquè nosaltres fem servir continguts oberts, continguts lliures, per aconseguir la màxima difusió. Vol dir que un usuari, qualsevol usuari, després els pot recompartir, reutilitzar, poden passar a formar part d'altres plataformes, d'altres eines, etc. És com s'aconsegueix una, una major difusió, i això és molt important en el, en el terreny en què ens movem, perquè en la difusió cultural i patrimonial, que ja és prou complicada, si a més a més no fem servir continguts oberts, doncs ja podem plegar. No? El que hem fet és introduir 250 continguts d'art i patrimoni de Figueres, que són el catàleg d'escultura i d'arquitectura de l'Ajuntament, és a dir, una informació de molta qualitat que l'Ajuntament ja tenia, però que no estava que no estava a internet, doncs aquesta informació l'hem introduït a WikiArmap de manera que l'hem alliberat, per tant ara ja pot passar a formar part d'altres projectes com veureu amb l'aplicació que ens ha fet, fet GitmeUp. I alhora, aquests continguts, a part d'estar a WikiArmap, també s'ha fet un mapa especial per incrustar a la web de l'Ajuntament. Per tant, a la web de l'Ajuntament també podem trobar un mapa amb tot aquest patrimoni. I a part d'això doncs hem fet petits submapes d'autors, també us en ensenyaleu un exemple i eh, hem aconseguit mitjançant la complicitat amb, amb Gitme app, donc fer aquesta aplicació que sí, de moment està, està per Android i la versió d'iPhone està, està a, punt, a punt de caure. I us animo a que la busqueu perquè, perquè és una, bueno, és una, una aplicació molt interessant i que molt poquetes ciutats poden dir que, que tenen una aplicació de tanta qualitat i amb tant de volum de continguts. Una evolució més i realment una, un, un gran retorn, una gran contribució a l'Ajuntament de Figueres que és catalogar des del punt de vista digital en, el, en un mapa de l'espai públic tot el que és el patrimoni arquitectònic i escultòric de Figueres. Eh, 250, més o menys, crec que eh, pots, has pogut arribar a introduir, 250 escultures, edificis eh, i els seus autors i la seva explicació corresponent, suposo, detats i ubicats en l'espai i en el context de la Figueres de, de, de, de l'època. Per tant, tenim una eina molt i molt valuosa per situar-nos en el món, des del punt de vista del que és el mapa del de, patrimoni escultòric i arquitectònic de Figueres, que hi és i que hi és molt, en gran quantitat, eh, varen tenir èpoques de Figueres gràcies a arquitectes com Josep Acemar i Daniel Giral, realment que ens varen aportar molt de patrimoni arquitectònic i ho hem volgut recuperar. Recupereu també en el mandat anterior eh, aquella insistència de l'alcalde Santibila amb la ciutat dels detalls i la padrina una escultura i cada any una escultura en un carrer nou de, de Figueres. Aquest projecte s'ha hagut d'alentir, sincerament. La, la, la situació econòmica doncs no ha permès aquesta continuïtat d'anar plantant una escultura nova a cada espai de la ciutat, però ho, ho hem intentat mantenir en la mesura que hem pogut i simbòlicament, sinó conservar el que tenim a través d'aquest projecte que ens aporta avui, avui la Maite. És important, és important que apostem i que invertim en el que és protecció i difusió, sobretot, de patrimoni artístic, històric, escultòric arquitectònic, perquè eh, una frase cèlebre és de que l'art neix per ser compartit, no, no, no, no en fem prou de passar per davant cada dia de una escultura de la qual, qual moltes vegades ni en sabem l'autor, ni ens hi fixem i el confonem ja amb una part més del mobiliari urbà, realment és important que la mainada, que el jovent, que tingui un caràcter pedagògic i que se'n faci difusió i que es conegui no, no, no, no valorem allò que no, que no coneixem per tant, a tot això eh, contribueix aquest Quickie Art Map amb la seva versió millorada i amb un valor afegit com és, com és aquesta catalogació del de, patrimoni escultòric i arquitectònic de Figueres. S'hi afegeix, afegeix a més aquesta eina utilíssima de difusió que serà aquesta aplicació per eh, tenir accés directament des d'iPhone de, o des de qualsevol smartphone, suposo, i per tant qualsevol ciutadà del món podrà veure quina escultura tenim, quin edifici tenim a Figueres i quan vingui aquí ja podrà fer una ruta seguint aquesta aplicació que tindrà en el seu telèfon mòbil.